You are. na net radio is a net SA, en ons webwerf vand je bij www punt net radio web wereldld web punt op ons webwerf vind jy al die nodige nacher wat jy sal benodig rondom hier die internet radiostasie. Inlichting soos by voorbeeld die name van al die omroepers, en ook die programme wat jy al ken uitsaai, en tye van uitsending, maar dan ook ons archief, waar jy kan gaan kyk, na die vorige programme wat reeds uitgesaai is, om dit dan so anlijn te luister of dan af te laai, en op daar die manier daarna te luisteren. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai van uit irene die stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika. En of jy nou hier in Suid-Afrika inskakel, en of jy iwers in die buitenland jyself bevind, altyd ewe, ewe welkom. Vergrom oordenking, ons is besig om Godse woorde oordink. Ons staan stil onder die leiding van die gees van die Heere, waar die licht val, daar staan ons stil, net soos die volk daar uit Egypte getrek het, onder die wolkolom, en onder die vierkolom, as die staan en of vierkolom, dan moet hulle maar stilstaan, as die wolkolom of vierkolom begin trek, dan moet hulle weer skuif. En so is die focus dier God bepaal, God bepaal, en ons stap achter hom an, op die weg van saligheid. Dit wat vir ons moendlik is, dit wat God vir ons moendlik maak, en ons concentreer vir op die Hebraer brief, die seste hoofdstuk, waar die Hebraer briefskrywer by die vorige hoofdstuk al sê, dat vanweer die tyd, wat verloop het, dat iemand op die pad saam met God nou loop, behoort sommige mense al leraarste gewees het, maar daar was nie gevordering nie, daar was nie geestelike groei nie, en hulle kon nie vaste spuise eet nie, en moet nog met melk gevoed word. Ons wil graag dan die raad volg van die skryver, dat ons nie blij by daar die eerste beginsels nie, maar dat ons moet voortgaan aan die volmaakte, En so wil ons achter die voorhang sal instap en ek glo in ons geestelike lewe, die van u wat luister, wat gereeld inskakel, wie tyd uitkoop, is reeds achter die voorhang sal. sien jouself as agter die voorhang sal. En daar concentreer ons op verskeie elemente van die skrif wat daarby mekaar kom. Om vir ons te help om te begryp wat dit nou eintlik alles beteken wat het van ons vereis en wat God daar doen aan die mens. En ons wil dit my ernstig neem en tree vir tree saam met die Heere stap, soos wat hy ons daar help, daar aan die linkerkant is die mens achter die voorhangsel inbeweeg, die geest van God, en aan die rechterkant die tafel met die toon, roode Jezus Christus. Elkeen wat ons neem by ons hand, as een vaste anker vir ons ziele, om te weet, ons stap nie alleen nie, God is met ons, Immanuel, God met ons. Alleen sal ons in elk geval nergens kom nie. Ek moet net op ons eie manier dinge doen, dit is maar soos 'n ou boekie wat dobber op die see en al die winde, dat drijf toe en daar kant toe en ander kant toe. Ons wil graag vordering maak en ons wil saam met die Heere hier die pad so stap. Om jou in die rechte atmosfeer en die gerechte gevoel en gesintheid en ondervinding, gemoeds toestand luister ons na Joe Niemand wat syng en ek weet ek speel dit dikwels maar is my belangrik die begrippe wat hy hier aanteen, I burn for you, dit is een brandende begeerte, om saam met God te beweeg. Dit is nie maar sommer net, nog een ding wat ons doen nie, dit is die belangrijkste ding, ons moet vir ons skelf kan sê, God is vir my alles, alles, alles, alles, ander ander goeikies is alles byzake, maar God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees is alles, alles waarom my leven draai, want het gaan oor die eeuwigheid, hier waar ons hier leef, is maar net tydelik, hoe lang jy ook al hier gaan leef, die eeuwigheid wacht, en daarvoor moet die mens gereed wees, en dan moet mens maar daar aan bele, so ek aan draai, tyd bele, jou gesintheid, jou, aanbidding van God, soos God soek na mense wat om anbid in gees en in waarheid en daar achter die voorhangsel is dit juist dit, dit is a anbidding, dit pad van absolute oorgave en anbidding want daar is klompie componente van die skrif en beginsels wat daar by mekaar kom en wat ons ons ei moet maak ons moet dit eet soos die toonbrode wat daar aan die rechterkant is Jat jat jat. En dis God wat ons help. Maar kom ons luister na jou niemand. earth with broken feet, my Lord. I have searched for you. I found myself in your Colors that you ignite Drenched in your spirit You set me on fire Now I burn height you call my name you call to rise no flesh can hold this fire lord let your flames fly high come on i want to see every single hand Oh my. die voorhangsel is daar verskye komponente wat daar in een vloe soos dit wat ons van lees in Zachariah daar in die derde hoofstuk van die hooprister Jeshua wat daar ingestap het en die engel van die Heere is met om en daar moet kleren aangetrek word, vuilkleren moet uitgetrek word, skoonkleren moet aangetrek word. Want dit is daar in God sy kardiotorax theater waar die hartchirurgie gedoen moet word en aan ons harte gewerk word. En toe Jeremia met die Heere hierover gepraat het en gevraad die Heere om gezond moet maak omdat hy besef een mense hart is bedrieglik boe alle dinge Toe die Heere omgestuur daar na die pottebakker waar hy bezig is om te werk en om te sien hoe God werk. Een van die maniere dan, omdat die manier waarop God werk by aangewikkeld is, want die hele wetenskap is aangewikkeld. Maar God helpe mens om so streekie vertrekie te stap en te kyk en te sien wat hy eindelijk doen, want dit help een mens as een motivering, so dat mens daar in die voorrangsel achter die voorrangsel met saagmoedigheid en nederigheid sal wees, en ook God vreesend, om met eerbied en respect daar te wees, waar God in sy heiligdom werk, daarom weet ons sommer van die begin af, hoeveel voorskrifte daar was vir een hoopriester om binnen in daar die tempel in te gaan met die slagduire die offerduire en dan met die bloed daarvan in te stap in die eerste voorhangsel in die heiligdom waar ons is en dan in die allerheiligste met al hier die kleren wat hy moet aantrek specifiek precies net soos God dit voorgehou het en nou moet ons dit in een geestelike licht kan beskou om te weet wat nou moet ons gebeur wat achter die voorhang sal ingaan en die een gedeelte waarop ek moet focus is in Genesis die 27ste hoofdstuk en wat mens moet dit verstaan en miskien moet ek met die tyd wat ons tot ons beskukking is, net hierdie begrip oorgedra, krijg oor waarom, een mens Jacob en Esau moet verstaan. Want hier gebeur iets, wat lyk as of dit verkeerd is, Jacob word geseen in die plek van Esau. Nou as ons die hele verloop, van die geboorte wat plaasgevind het, As ons daarna kyk, dan syl ons sê dat hier was een gevecht binnen in hulle moeder, binnen in Rebekah, was hier Jacob en Ezo in die 25e hoogstuk van Genesis, toe sy zwanger geworden het, en in die 22e vers, en die kinders het tegen mekaar gestoot binnen in haar. En het het hier gegaan oor die eersgeboorte recht. As ons dit net kan verstaan, dan sal ons begryp dat daar nou nie iets verkeerd was nie. Lyk as of dit verkeerd is. Maar die eersgeboorte recht het so gewerk dat die sien wat eerste gebore word, hy het die voorrecht dat die jonger sien om moet dien. Hy krijt dus die eersgeboorte recht omdat hy eerste gebore is. Maar in die geboorteproces nog, terwijl die moeder zwanger was, Rebecca, met hierdie tweeling, was die was hierdie geveg al daar tussen hulle twee aan die gang. En net so, ook tydens die geboorte, toe het Jacob aan Esau's voet vastgehou. Want hy wou eindelijk eerste gebore gewees het. Want hy wou die eerste geboorte recht hee. Want die eerste geboorte recht beteken dat die ander broer van die tweeling jou moet dien. Nou as ons net vir die oomlik bykie daar kan stilstaan, ek en jy is een tweeling in ons Daar is die persoon wat eerste gebore is, jou fysische natuurlijke mens, soos Jezus dit verduidelik het in Johannes 3, dan is dat ook jou wedergeboorte of geestelike geboorte, waar ons uit God geboore is, en nou is ons in, in ons self as een tweeling, jy sal onthou as Paulus beskryf in Romeine 8, en 8, hoe hier geveg aan die gang is in een mens, die Gees, wat teen die vlees, die geesmens, mens teen die vlees mens, vecht tegen mekaar, net soos Jacob en Eesou, oor hier die eers geboor tereg. Want Paulus kruif dit, hy sê die goeie dinge wat ek gedoen wil, kry, kry ek nie gedoen nie, die slechte goed wat ek nie wil doen nie, die doen ek juist, want hy sê die gevecht. En dis waar in die Heere ons wil help, net soos wat Jacob gehelp is. Jacob is tweede geboore, maar hy wou eerst te gebore wees. En daarom het die Heere God dit so bewerkstellig, dat Jacob eindelijk en uiteindelijk die eersgeboorde recht gekry het van sy broer Esau. En as die mens die skrifgedeelte in Genesis 27 lees, dan is dit asof die mens voel, maar dit is nou nie recht wat hy gedoen het. He. Want Jesus Jacob het onder sy moeder sy, sy beskerming al die dinge gedoen, want God het met, met Rebekah gepraat en gesê, die oudste een sal die jongste doen. En daarom het sy geweer, die enigste manier om dit te laat gebeur en realiseer, is dat Jacob die eers geboorte van sy vader moet ontvang. Daarom het sy om gehelp, met hele voorbereiding van koolstof, kos wat na die vader geneem moest word en dat hy moest voorgee dat hy nou eindelijk Esau is en Esau was een harrige persoon en daarom het hy een bokvel oor sy arms getrek so dat sy aan sy arms gevat het onder die indruk verkeerde dat dit nou eindelijk dan Esau is wat eerste gebore is maar kan nie sien hoe bitter graag wou Jacob daar die eers geboor terecht hee. Nou denk aan, aan jou self, as een tweeling, met die vlees mens, die fysische mens, teenoor die gees. Ons gees mense, ons gees weet, instinktief, omdat ons uit God gebore is, weet ons gees mens van die eeuwige lewe, en ons wil graag die eeuwige lewe beerwe, en ons wil graag meer as oorwinnaars wees, ons wil graag dier die geest gelei word, soos Godse woord het ook sê, amal wat dier die gees van God gelei word, is kinders van God. Daarom wil ons die eersgeboorte recht hee, so dat my fysische mens my sal dien, so my gees in beheer kom, en nie my vlees in beheer is, oor wat ek doen hee. Nou as die mens dit verstaan, dan het jy nie meer een probleem met Genesis 27, dat Jacob word geseen in die plek van Esau nie, want daarmee het hy toe nou die eersgeboorte recht ontvang, en dis wat ek en jy ook moet doen, dit is waarna ons moet streef. En dis een van die, een van die redes om te begryp hoe ons achter die voorhangsel is want daar moet ons afreken met die vlees, daar moet ons die gees in beheer kry, ons gees moet alhoes sterker en alhoes sterker en alhoes sterker word, in my hart speel hier een verskrikkelijke rol, want alles wat ek doen kom uit my hart uit, so die dinge wat my oorheers en beheer, dat die goed kan verdwijn, en dit is onder God sy sorgsame hand, om het as die lief is vir my, omgeef vir my, en hy het ons alles beplan, dit is ons nie wat ons beplan het, het is God sy beplanning, sy raadsplan, en omdat ons ons om soek, weet God dit, dat ons die kees gemaakt het, ek soek om, met my jylle hart, want ek wil om lief hee, met my jylle hart, met jylle seel, en met my jylle verstand en met al my kracht, en ek wil hom aanbid ook op daar die manier, met my jylle hart, my jylle siel, met my jylle verstand en met al my kracht. Maar dis waar Paulus, je feestheer, sy Philippense brief inkom oor dis God wat in my werk, om my hiermee te help, hier die chirurgie wat gedoen moet word, soos onder Joshua, toe hy daar die verskillende volke moes uitroei, en ons het gekyk na die woord kananiete, wat beteken om verslaafd te wees aan iets. Al die ander is maar vorme daarvan, verskillende vorme van verslaving, wat ons na sal kyk. Maar mens moet net eers gemotiveer wees, mens moet die prengie helder kry, hier waar ek staan, achter die voorhangsel aan die linkerkant, God die Heilige Gees wat my neem, aan die rechterkant, Jezus Christus, as die Seen van God wat my help, en dit het ek as een anker van my siel, en die werk wat God daar in my begin, dit sal hy volleindig, tot op die dag van Jezus Christus. En daarmee, groet ek jou hiervan uit Eirene, die stad van vrede, en mag die verloop van die aand, wie jy wonderlik wees, wanneer jy, jy ook al luister op wat die dag is, en morgen, mag dit wonderlijke tyd wees, en mag jy God sy sieninge ervaar, elke liewe dag, en daarmee sê ek shalom.